Bevezető a lejátszási listához. James Holding a kriminovellista összes magyar novellája. A novellákat gyűjtötte, szerkesztette és felolvasta Ambrus Attila József. Készült 2021-ben. James Holding 1907-től 1997-ig James Clark Carrell Holding nem akart író lenni. 1928-ban a Yale egyetemen diplomázott. 1931-ben megnősült, s a házasságából két gyermeke született. Amerikai vállalatoknál dolgozott is, egészen magasra lépegetett a ranglétrán. Az 50-es években már egy BBDO vállalat igazgatóhelyettese volt. 1954-ben a 16 éves Donald fiát úszás közben baleset érte és meghalt. Ez akkora lelkiterhet okozott Holdingnál és családjánál, hogy 1957-ben visszavonult, félbehagyta vállalati karrierjét. Feleségével nagy utazásokra indultak a világ különböző pontjaira. Mialatt utaztak, Holding elkezdett történeteket írni. 1971-ben a floridai sarasota telepedtek le, ahol 1991-ig éltek. Holdingot az írásban két terület vonzotta, az ifjúsági irodalom és a bűnügyi történetek. Mint egy 15 ifjúsági és gyerekregényt írt, amiből 12 James Holding, egy Clark Carlyle, egy J. Freeman és egy Ellery Quinn Jr. név alatt jelent meg. Bűnügyi regényt keveset írt, azt is szellemíróként. Ellery Queen név alatt, mint például a Dead Spins the Plodder című regényt. Ennek magyarázata egyszerű, bár jó ideig titkolták. Miután M.B. lít a 60-as években sorozatos szívrohamok érték, unoka testvére Frederick Dianney szellemírókat keresett helyette. Olyan jó nevű szerzők vállalták ezt a szerepet az Ellery Queen név alatt, mint Sturgeon, Richard Demin, Avram Davidson, Jack Fence vagy Edward Hoke. A felállás hasonló lehetett, mint korábban. Diané felvázolta a történetet, amit a szellemíró megtöltött, majd Diané később tovább szerkesztette az egészet. Holding a regényírói munkásságától azonban sokkal jelentősebb a krimi belül mint egy 200 detektív és bűnügyi novellát írt. Ezekből néhány Ellery Queen Jr. és Clark Carlyle néven jelent meg, bár ez utóbbi név alatt az Alfred Hitchcock's Mystery Magazine-ban csak egy novellája jelent meg 1960-ban, a szeptemberi számban, Most Surprised Men in the World címmel. De leginkább azok a rövid története ismertek, amelyeket James Holding néven jelentetett meg 1960-tól. Ezek főként az Alfred Hitchcock's Mystery Magazine, az Ellery Queen's Mystery Magazine és a Mike Shane Mystery Magazine című amerikai krimi magazinokban jelentek meg. Az első James Holding novella az Alfred Hitchcock's Mystery Magazine-ban 1960-ban a júniusi számban, az Ellery Queen's Mystery Magazine-ban szintén 1960-ban a júniusi számban és a Mike Shane Mystery magazinban 1961-ben a márciusi számban jelent meg. Az Ellery Queens Mystery magazinban 1982. augusztusában megjelent Decent Price for Painting című novelláját 1983-ban Edgar -ra is nevezték. Az akkoriban már a 80. élet éve felett járó holding novellái egészen 1988-ig jelentek meg. Számos független novellája mellett volt négy hűse is, akik rendszeresen visszatértek a novelláiban. Az első ilyen Leroy King volt, egy világkörül utazgató detektív páros, akik a világ számos pontján képesek voltak megoldani a rejtélyeket. Tíz Leroy King történetet írt, melyek 1960 és 1972 között jelentek meg az Ellery Queens Mystery magazinban. Sok történetnél felhasználta azon élményeit, amikor feleségével világkörül utaztak, és például jártak Norvégiában vagy Új-Zélandon. A Leroy King név Martin Leroyt és King Danforth-t takarja. A névválasztás alapja az volt, hogy az Ellery Queen név is kétszerzőt, Fredrik Dianeit és Manfred Leed takarja. Velük utaztak a világ körül feleségeik is: Helen Leroy és Carol Danforth. Holdingnak sajnos csak egy Leroy King története jelent meg magyarul. Holding 1972-ben aztán bemutatta az új sorozat hősét az Ellery Queens Mystery Magazine-ban, johnson a közkönyvtár detektívjét, aki az ellopott könyvek és késedelmi díjak után nyomoz, Késedelmi díjakat hajt be. A Hel Johnson történetekből kilencet írt egészen 1976-ig, de ezekből mindössze egy jelent meg magyarul. Talán a harmadik sorozat hőse a leghíresebb, akit nemes egyszerűséggel csak fényképészként emleget. Ő egy Manuel Andrádász nevű brazil bérgyilkos, jelentéktelen, zavaros, barna szemű kis fickó, aki fényképésznek adja ki magát és a gyilkoló szerszámait táskájának titkos rekeszében tárolja. 1960 és 1984 között 18 történetének volt hűse a fényképész, de ezekből csak három jelent meg magyarul. Az első olyan novellája, amiben Andradas felbukkant, az Alfred Hitchcock's Mystery Magazine-ban 1960. szeptemberében megjelent, Question of Ethics volt majd a Web Detective Stories-ban 1961 májusában is megjelent egy Andradas novella, Murders No Bargain címmel. Ebben a fényképészt az olasz maffia bérli fel, hogy egy gazdag építési vállalkozót Giovanni Corellit vonja ki a forgalomból. Az L.R.A. Queens Mystery Magazine-ban 1962 novemberében megjelent, The Photographer Ani Undertaker című novellája már olyan jóra sikeredett, hogy Alfred Hitchcock 1965-ben egy epizódot forgatott belőle a The Alfred Hitchcock Award című tévésorozatában. A Finky és a vállalkozó alapötlete, hogy két profi bérgyilkos van ugyanannál a munkaadónál, akik rájönnek, hogy a másikuk a következő célpont. Volt egy kisebb sorozat karaktere is, Randall Hadnagy, aki egy 1961-es novellában a The Vapor Klubban jelent meg, majd még kétszer tért vissza 1964-ben a The Samburn fisherman és 1968-ban a The Missopidöst című novellában. Ezek közül viszont kettő is megjelent magyarul. Magyar nyelven meglepően sok novellája található, legalábbis a többi krimi novellistához listához viszonyítva. Eddig 27 különböző novella fordítás került elő, de az összehasonlítások során kiderült, hogy három novelláját kétszer is magyarra ültették át egymástól függetlenül. De így is 24 különböző James Holding novelláról tudunk magyarul. Ezekből három Andradas, kettő Réndől, egy Hal Johnson és egy Leroy King történet, míg 17 független novellája van. A 27 különböző fordításból 8 határon túli magyar újságokban jelent meg. Egyedül a Burmai gyűrűt nem lehet beazonosítani, mert elképzelhető, hogy a hétnap című újság csupán véletlenül adta a James Holding nevet a soron következő heti kriminovellájának, amit eredetileg nem is holding írt. Valószínűleg valaki a lapszerkesztőségéből írta. Vagy esetleg egy szerb vagy német bulvárlabból fordították a szerkesztőségben. A most felolvasott ismertető forrása: Longville Kriminovellisták James Holding az elkönyvespolc.hu blogról. A posztolás időpontja: 2014. augusztus 13, szerda 17 óra 4 perc 58 másodperc.